Basme în limba română Buddha și cerșetorul Odată ca niciodată, era un cerșetor care voia să facă rost de mâncare. Observa în fiecare zi că mâncarea lui dispărea. Într-o zi, a prins șoarecele care îi tot fura mâncarea. Oh, șoarece! De ce îmi furi mâncarea? Sunt un om fără casă. Du-te să fur de la cei mai bogați decât mine. Nici nu o să observe. Dar e destinul meu să fur de la tine. Poftim? De ce? Pentru că destinul tău este să ai doar opt elemente în posesie. Oricât de mult ai cerși, oricât de mult ai aduna, doar atât vei putea avea. Cerșătorul a fost șocat și îndurerat. Cine să-și dorească așa un ghinion? De ce e ăsta destinul meu? Asta nu știu, dar încearcă să-l întreb pe Buddha. Poate el știe? Așa că omul nostru și-a început călătoria ca să-l găsească pe Buddha. A mers toată ziua, iar în amurg s-a trezit pe proprietatea unei familii bogate. Obosit și somnoros, s-a decis să-și petreacă noaptea acolo. Așa că a bătut la ușă. Stimate domn, se întunecă și sunt nou pe aici Pot să dorm aici la noapte, vă rog? A, bine, hai, intră! Cercetătorul intră în casă, iar bărbatul îl întrebă Tinere, unde și de ce călătorești atât de târziu? Oh, am o întrebare pentru Buddha și am să-l întâlnesc Tocmai atunci, sosi soția bogatului care auzit totul Putem să-ți dăm și noi o întrebare pentru Buda? Oh, bine, cred că pot întreba numele vostru. Care e întrebarea, doamnă? Oh. Noi avem o fică de 16 ani care nu poate vorbi. Vrem să întrebăm ce trebuie să facem pentru ca ea să vorbească. Așa că, dimineața următoare, cercetătorul le-a mulțumit pentru adăpost și a asigurat că va pune întrebarea sa lui Buda. La revedere! Și-a continuat călătoria și a văzut o mare de munți pe care trebuia să-i traverseze. Oh, vai! Cum traversez eu asta? A urcat un munte și a întâlnit un vrăjitor. Domnule, mă puteți ajuta să traversez? A sus! Cercetorul s-a urcat pe sceptrul vrăjitorului și s-a așezat în spatele lui. Vrăjitorul și-a folosit sceptrul pentru a-l duce pe tânărul cercetător să traverseze în zbor cu el deasupra mării de munți Cum zburau deasupra munților? vrajitorul îl întrebă Unde te duci? De ce te-ai hotărât să traversezi munții ăștia? Am să-l întâlnesc pe Buda Și am să-i pun o întrebare despre destinul meu Oh, serios? Pot să-ți dau și eu o întrebare pe care să-i opui lui Buda? Am încercat să ajung în ceruri de o mie de ani! Conform învățăturii mele, ar trebui să pot ajunge în ceruri acum! Poți te rog să-l întrebi pe Buddha ce trebuie să fac să ajung în ceruri? Sigur! Am să-l întreb în locul tău! Continuându-și călătoria, a dat de ultimul său obstacol! care era un râu pe care nu-l putea trece. Oh, Aoleu! Cum traversez eu râul ăsta adânc? Din fericire, a întâlnit o țestoasă uriașă, care a decis să-l traverseze râul. În timp ce traversau râul, țestoasa întrebă... Unde te duci tu? Mă duc să-l întâlnesc pe Buddha și am să-i pun o întrebare despre destinul meu. Vrei să îi pui o întrebare și pentru mine, te rog? Sigur? Ce întrebare? Încerc să devin dragon de 500 de ani Conform învățăturii mele, ar fi trebuit să devin dragon până acum Poți, te rog, să-l întrebi pe Buda, ce trebuie să fac eu ca să devin dragon? Mulțumesc, Sestoasă, pentru că mai trecut râul. Cu plăcere! Și nu uita de întrebarea mea. Sigur că nu. Am să pun întrebarea în locul tău. Cercetătorul își continuă călătoria ca să-l găsească pe Buddha și, în sfârșit, ajunse acolo unde locuia acesta. Cercetătorul a stat în fața mănăstirii și a respirat adânc. Oh, am ajuns! În sfârșit am să-l întâlnesc pe Marele Buddha! Așa că omul a intrat bucuros și plin de emoție, gata să pune întrebările lui și ale celorlalți. Când intră și se aplecă în fața lui Buddha... Te rog, acceptă-mi urările de bine, Buddha! Am venit din ținuturi îndepărtate ca să-ți pun niște întrebări! Se poate? Te rog! Sigur că poți, dar îți voi răspunde la doar trei întrebări Doar trei întrebări Cerșetorul era șocat, avea patru întrebări Dar eu am patru, ce fac acum? Așa că s-a gândit bine S-a gândit la țestoasă Țestoasa trăise cinci de ani încercând să devină dragon Săraca de ea ce viață grea trebuie să aibă în râul ăla adânc? Apoi s-a gândit la vrăjitor, care a trăit o mie de ani încercând să ajungă în ceruri. Oh, o mie de ani e foarte mult timp. Merită să ajungă în ceruri acum. În final, s-a gândit la fata care urma să își trăiască toată viața fără să poată vorbi. O... Oh. O viață fără să vorbești e crudă. Și atunci s-a uitat la el însuși. Eu sunt doar un cerșător fără casă. Mă pot întoarce acasă și pot continua să cerșesc. Sunt obișnuit cu asta, nimic nu se va schimba. Dar pentru ei, totul se poate schimba dacă primesc răspunsurile. Astfel, privind problemele celorlalți, ale lui îi se păreau brusc foarte mici. I-a părut rău pentru țestoasă, pentru vrăjitor și pentru fată Și s-a hotărât să pună întrebările lor Iar Buddha, cum era de așteptat, a răspuns Țestoasa nu vrea să renunțe la carapace Cât timp nu vrea să renunțe la confortul carapacei sale Nu va deveni niciodată un dragon oh, Cine ar fi zis? Vrăjitorul mereu are la el sceptrul și nu-l lasă niciodată. E ca o ancoră care nu-l lasă în ceruri. Oh, am să-i spun asta! Și fata ce e cu ea? Că despre fată ea va putea vorbi când își va întâlni perechea. Mulțumesc, mare Buda. Mare Buddha! Buda s-a uitat la el și a zâmbit. Cercetorul s-a plecat în fața lui Buda și a pornit înapoi spre casă. S-a întâlnit cu testoasa. Ai întrebat? O, oh, da! Trebuie doar să-ți dai jos carapacea și ai să devii dragon! Testoasa își jos carapacea. Și înăuntrul ei erau perle nenumărate, găsite în cele mai adânci părți ale oceanului. Sestoasa i l-a dat cerșetorului. Oftim, iale tu! În semn de mulțumire! Nu mai am nevoie de asta, pentru că acum sunt dragon! Mulțumesc! Om generos! Și a plecat în zbor. Cerșetorul s-a reîntâlnit cu vrăjitorul pe vârful unui munte. Trebuie doar să renunți la sceptrul tău și vei putea să ajungi în ceruri. Serios? Așa a spus Buda. Așa că vrăjitorul a renunțat la sceptru, I l-a dat tânărului. Apoi a urcat la ceruri. Rămas bun tinere! Fii bun! Cerșătorul avea acum avere de la țestoasă și putere de la vrăjitor S-a întors la familia care i-a oferit adăpost Au fost foarte bucuroși să-l vadă și așteptau răspunsul Marele Buddha a spus că fica voastră va putea vorbi când își va întâlni perechea Și în clipa aceea, fica a coborât și a vorbit Hei, ăsta e bărbatul care a fost aici săptămâna trecută? Fata și părinții ei au fost șocați. S-au uitat la cerșător. El era perechea lor. Părinții au fixat data anunții și cu toții au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Așa că țineți minte, prieteni, tot binele pe care îl faci celorlalți se va întoarce la tine.